و كان قائد وكان قائدنا كان قائدنا اللي قالان دي من بين اثنين الله تعالى من بعد كده بنيت بينه ثاني كان تصل الله صلى الله عليه اول جبدي حاصل تاسو د مطالعه کې مو پېښې ردي نه دي دی له مطالعه کې ان شاء الله بیا ترجمه غوډې کې کوم نوڅي دیابو وای ان شاء الله تاسو مرکه مطالعه یې ردي ساتئ عبد الله چې د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه زوی دی دا که اپڅکره بډا والی په وخت ورول شوو نورو لا ډر ور پکاري څه پکاري له ور دیږي تبو زی را لاس نه نیولای څه دا عبد الله چې و دې خپل کار دی ور غردې دلې او بډا وب سر را غرداو دا عبد الله د ریو ور کې د نو دی وی چې ما د خپل پلان را واقع و اوري د واقعيات بیانونو دا کمال ده څه کارا څه واقعيات بیانول د دې د غوې تبوک نه چې شو دا پاګه ډیرو کثارو کېو کارا قابو بنو مالک هلال بن قمیا مراره بن ربیع رضی الله تعالی عنه اپلا خبر اقولا چیزو لنبی علی صلی سلام علیہ السلام نا فی اس یو غذا کې نیم پاتی شوی مگر زو غذا گانو یو بدر او بلکمہ تبو او بدر کی فپاتی کی دو خفا نیم ولی نبی علیہ السلام سلو نتو جنگلہ نتو کم سلو تلو کافی دی پسیو تلو کانا او بدر نتی څوک پاتې شي په چا باندې زور نن نړاغلي او وتوي وي بدر اگر چې په صحابه ګډیر مشهور ده فضل ليله تل عقبتي ليله دا انصار بلاتل مدینتا او نبی سنتو به اعت اسلام به راړو وی ليله تل عقبہ ذو شریکه ما او کمال صد دا وي چې د لرهتلله اخوي عجر سون ل را کاه د بدر به تا نی وررکم د بدر په حاضرین ورکو لب د بدر په حاض نه حجرریدو خفه نیم خو خفه کو غز سبو کې چېد ز نیم حاض ش پهغوي خفه غفن ده خو برې په تاغوه ته وګورئ په موقع کې چې څور زده روغ جوړو ما صحتمند او ما پوره مالدارو زه دور زده په بل غزا کې طاقتمن مالدار نومه قسم ته الله ما سره په بل غزا کې چې دوه سر نه دی غزا ته موږ په موقع کې ما دوه سو نه او یو نش خبر وداو کوم چې نبی اسلام بکله jihad له تور سوریہ بیتواله څه کولا داس چې بېدل او په دغه رې سپه و تزم تبوک ته زنم طبوک لري وو ګرممی ستر داغونه را راري ته رال طورول د سم کار بس که جوې را رې درې سووروری یف او بې ووي ګرممی وه سپه لر طببو ته م صابت یا ایا افسر رجسٹر نو پر صاحبونو نه بګېدګلی شو برګې ته سره په پټې ته نو پټې دې اوسه ولی په تر دې څنګه لګې دا وی دا چې څنګه دار دې لا لا نو پرځو نشته ان مغهبه کسنه نه ادارن باوجود پرواه دي ګار هر مصطفی ارغن گوټو تا نو جبرائیل ښه نه غوښتو تا نه غوښتو کير ديګار تر استرنو بلکې د سړي په خیال دا چې کوم څه وره نبي ز زپات نه لګي هه کوهې پیراله دې بیا خبره ده نو څه په پټه وته ده صحابه یاري شورو کوه ما بس ما یو په کې رواني روزبهاره زما روزونه ولادم ਸਰکار دې چی دې اسلام لا ترونه ولګو دې جبار روزو صبر بیا یا ګوت شال بازو پاجي صلاحه پایل زنه دې اسلام ته یاد نشو تبوک تک ور رسیدو ال تکي راستو ኢ کا څ څوک اوبخ کوي دبرو مکه وروړي یو سړیو اذا الله پیغمبرحظته برداه والنظر في اصفاي چې دي چې دا ګلدا صدر دي نه کار شو شوا شوا دي چې بلار راوي کار مطلب کنه یو د تکبر دا تکوري کار کوي نبی سن واظم د جبل پاتیدو صبح دیلو او کتيبه دیوامه پاډونه جبره دې سما کولتا ورانه خبرې وکړه حضرت او خوغان دي خو ور والله يا رسول الله ما علينا عليه الا خيره تاب ابن مالك کې تقو نشته څنګه عمر ګرنان کاوه ساده ګريدي بدي وختي خوږه نن نه هم کار نه غوهر نشي ساده ګريدي ساده استاد ساده شيخو به د نبی کې کې تقله نات ګذون mula kitab likha تاریخ gadun ta kab ghana munadara book likhla aw gadi wadi likhli che rapun to choko lawor ke ta book lawor ta katta da ish ko atab ke galat likhli aw kata zaman akhlaq se ta wago go eta wa jab asse او mubir likhlikhli aw ani likhli ama pata re khatam hai asse pul mubir ala adaimullah panjeer الله واقعي ذکر کری دا مقدمه کې تفصیل 발 کرای شي او واقعي ذکر کری دا ما تمام اخلاصي به دلته چاته وي چې مالا څخه بي زه دي کری دا ما په څه نه دی اعتراض څه سنت چې اعتراضه دې الله يمن كان اول الله ملا بدي او جبريل او میکال اين الله ودول القادي سنت باندې الله دې جوړه وي واقعي ذکر کری وا چې درې رانه کرکټه hội په روينه نيولې اوږي د دې چې دا داوات ووhto شه پنځير مولا ا ته تا ته څه دي د دې چې دا داوات نتلې وو هغه د دې چې ملامت کوي ار دې تاسو سره نيي که چېرانه دې دې چې کوم درو دا ور دي په غوښته نوتې دي غوښته نوتې دغور دي ټول هرحال ان دې سنداسنافي او ثريارال واجب د بیا د نبی کولې کول ابا ښه سما او ښه سما مړږي دا نه سره یو هغه یو وګي کې یو وګي مونږه کار شي خبرې کوي د تالو دی په دې جهاد شي یو د بیا یو وګي واه سما الله او تاسو ټول الباني د تاسو ډيري باندې اقوال او رواول تاسو پمینه واه تاسو جرې نه راځه مولا ایمالې اولې باندې هغه ځواب لاله کته مدرسي راکته تانديو هغه چې ننلوکه باراله مورکته څنګه تاونه غوړو او خورا نو ممه دا نه مينه رسوله دې ميندرال سره په شيرا دي ته مين نه راځي دا یې لیک دیو دا لري روانه دا کار کوي دا دي واکه کو خیر وکړه ای دې چې موږ او په ځواب ته مو کړه او دوه کړه الله تعالی یمادې دروازه کوم کړه دې شي درځي یمادې شیڅه په دور باندې وررالي الله تعالی سنت یو شاعر اندیږه القران په یم الله اقیم صلوات اندیږه سنتانو ملګری دی نه شیخ ته ویل چې لکه یو د ځخانه چا چا شربت ګرمي وو د ځخانه د دې چې څنګه په دواره باندې راغلی شي چې په دوه جنه یو شی وو تاسو وویل یا چا وو یا شربت وو چې دې د چا را شي هغه دا کومه ده دا شربت چې دواره راو ا معلومه لري په دې سره دې نه څه راو خیر بهال حال ریکاب تے دین اغا اوے لوگ جما تک لپت او لگے نبی اسلام ما بانیو ہر کی ناس او بس جو باچاروں ہوما کوئی ج سووا سووا یرا دینی نبی اتنا بڑا بس عليه السلام اجما قران منا تک ہم رات نے اوذن میں کہو اے بیت امام بیات کو ایسا باتیں اللہ تعالی اور تعالی کرے ادھی جلادہ صباح صباح تو اتیا کسان سر پاس آینے ہونے سے حضور قبول کرو السلام علیکم السلام علیکم سلام ہوا سبحان اللہ سب سلام ہوا سلام دراوښتم پهې پېړاتب تاسو ګورلای تاسو دیواره امه وته چې اې د الله پیغمبر ختم الله کثانه الوبل چې څنګه تاسو دروغ د 20 راوی راځو د ځای بدل کړئ او کاته د دروغو ثامن وبر الله وحیداوی دې ورښتاره الله زمات طور په څو زر به پیو در پاتې کې څه زر دی اږي رښتیا ته په وادر الله بال تاجر قسم الله فقطا قطور خمالدارو په څو زر نو ايمته اځ ته الله کو پوری په سړبي کړې وو والا راشي وي ګاډ وې دي کې د برو سړې م څخه تاسو ما پېښل او یما ته وې چې یه څړیا یه څړیا تاسو دینه ما کړو چې ګنا کړل پدغه جورم کا نه شوی دې درو په دی ویلو حل تنه او ګنا ورته پښې وي وې دې تیار پر دې ته په شپه چې دروغ نه وي او درم نه بیا دې تاسو کو الله پاک سره برابر نه دما چې بل څه دا خبره کړی دا چې دغه کله موږ په دې کې ویلی و غیره چې او مورار کو نو ربيع والهلاله نو ميا هغه دا کړی دا دغه څه و ته رسیدي ویل ویره دا کا سان نیکانو بدر کیمو ویتیه ما اسوته ما دې دا په بس درې په کې دې نبی رسول الله आवाज کو دې دې سره خبره وکړي بای کار او ایکار خلق منگ ټول په درش دار سرات ناش ناش موت تبر عالم بادا کی بگر دیلم چار سر خبری نتو چه نبیتا مجید تبر عالم منز پس نبیتا مجید کی نام سلام ننو کو ګرې رو کړه چې دې پښې سلام باندې جب قضیه کنه پې. وځاله وچی مو څو ډیر دم. دې دې ته مراجع په پټه کټلو. په ټیمه به دوی څه کټه زړه ښه تاوه. یم شاګر چې سلاي ګوري کنه، هغه به څه وکړي؟ يروي لا خبر را غړي له زیاتش ولا. ډېر کیا خبر ہے نکوریم دے وڑو سارے اے چان نے نبی علیہ السلام نمال گورو یوتن تے زمانہ ترزیو ابو قتادہ دا گا باو اوی دے ماتڑی رفقو ابہ طور واڑی ائی ا ماں قسم اللہ اللہ اللہ جو ابھی برادر والله ما رد علیہ السلام فقلت نو اتیا دا قتادہ کون شیدو کب اللہ تک اللہ قسم نرقم تک پتہ نہیں تھی زمانہ اللہ اللہ کی رحمت کر دیناں یا الله استو نی. یما بیا وی بیا نوټ لکاو. وی زرا او قشما. وی هغه خپدریم دلوی الله او رسول عالم. وی زما سترګې دوه کوړه د شی په دیوال راوړیدم. اسی دراله. وی د مدینه په بازار کې روانم چې ګورم یو ځنیدار راځي روان دی. زشام. علاوه چې نو غنیمې روړې د مدینه کې خرڅې. چاره ته پوسو کو چې ماتمو کاو څوک کوي ویدی کی هر کوته شهرونو دغه روان دی دغه خبرې ما څه نه کوله ده یو هغه ما په شراه خلاص خلاصې مال یو خطراته د غطام باچا خطراته وقنت کاتبن ایزو لیکرماله راتنه چې ما وښتو هی ماته دیگری چې اما با پیننا صد بلاغنا النصاحب قد جفا النصاحبك قد جفا تنترفل ستامرږي کاثر دی وَلَم ولا يجعلكم الله بدار حوال ولا مزع مزع تاخد ذلت پکور کی نئی پیدا منتکر ادا مغ من مديري ردوتي نبی اسلام یادو يما خطل الصو يا خط الى الصوره صوتهم يشل ذو دشمن نرانتم پیدا سو اور څنګه ورغه اور څنګه ورغه نردت نري استاد څرګروه رسول جماعت څرګروه رسول ياو غري یادو دمال سره اروا نه او تیار نه خلاصو فرڅه غوړل یم خلاصو بل دما دین دی ورته ورته لګره ده په وروسته دغه شي هغه څنګه شی په توې د بیداع ترث نکوي د شرکیا ترث کوي بیداع کی mula راغې ده کی شرکیا کی ادي دي جائز کی راځي اگر هغه د بیچتن نه بچي په وروسته د بیداع ترث کوي څو مناظره کی شيخه خو هغه هغه وته ناغو طل مرحبا به نه ملو نه ده به پاسې زړه کو ته باندې کې تبونه پکا و دراوو په څه سره یو په ور دراو وړل دي ایا لږ سره چې پروا نه یا ملګرو صلوات الله کې و چې او شيخ سيلم دا چې مونږ نن مای تاسو راو لې شي هر دې رږي باندې شیخ ناجوړه و دا چې پروتو نظر ان کمزور و پرځته اندري نه و دي او سره پاره شه ده غړ غړ سره نو جوړ لا جوړ دو جوړ دو جوړ را دي دی شي پورا دی برابر شو تام چيلا دا پورا چيلا برابر هیڅ ونه دراوه وکي ګورو د نبی اسلام خاطراله وي خپل سره له ویچ جدا کیږي ورته قبول جاری کیږي یا خدای دې دې نه یوداشه ومه ته ویې خدای دې نه یوداشه مه طلاق نه او دزګه پوسر نه ته ورته فابډول کې څه کار؟ حل الله وي زما هغه مرګ ته انده کې هیڅ نه وخت سره ما تا وی ګډا دا کې څه چې ورانه ورنوشي لا ورته ځه ځا خېب په زه الهلال او اميه خزرالا اي شي دا الله ته نمبر شاع غره دي ګډا دي زويت څخه وزور انده ستذابت غني چې زدا خدمت کم حماتاي چې خدمت مولا کوي خبره نور سره سره وني اي جي هغه کله تا سره رسول رشيده او جوړه ځان ملک د پاسيوني شوه چې حرکت زې نشته صلى دا وايي چې را تا سره رسول کې ده يما فضل الله حمات کسانو وي چې دا تو تويا يمه چې نو سبت لگی galaxies او سره نوښ یلې رسره دي نورې تي دي شي صبح باور شو وای کنا 513 خبرې لګی تارود میکرو جمعه قانون تلی په کوټه ما خپل بدی باندي کې ځړې وکی دي او په دې کوټه سره نسلاګان تاو وړي دا حواله دي د مونږ زيره مزه دا سبته چې دا د ګبراله الله تاسو وکړي انټ کوټي ویل کتا نه دا تا یادي دير کې دي بارک وختان کې کوتا او په دې کوټه ځات راځو چلاوچا او درېګي الله تعالی او دېګي ابې مسلن اپکو بس یوه دې کړو اپکو ناسو یتي ګورما او دا زقات علی الارض بما رزقت الله دې څنګه ویني د پینځو ستره صار نبی رحم کی مسکرې خلق ته مخره ولې وہی را الله وعلى الصلاة الذين خلقوا حتى اذا واقت عليهم الارض بما رزقت ویدی یو او رامن ڈاکڑا بل سڑی اف توحت پندے او بطری صدیق و جہیر و صوتو دے رکھائی توحتوی یاکو آوالی کو یا کعب امن مالک ابھیر ہی پا خرار تو تھا یہ دن زکن سیدی ورگو انجم نا ایچے سچل خوش ہو سچل خوش ہو نبی علیہ السلام یې د توبې خبر ورکړو. زموږه منګري دغه خوشاله خوش، فظعہ قبل الصاد مساالم بشیرون. زموږه منګرو په ځېړې ورکونکو راغل او ماته یو تر په قندا زبیرنه عوام. او یو څېریه امن دغه خپل کار ته ورپاتل. او دغرو علوا ذر رسول الله. او زموږه کپلې نبی یک یو جوړا نیو. سبحان الله. طالبہ ته دور جوړي دي دي او دور چې د حاجت کار کړي. وي جماع کپرینه په سوال می جوړه لگاونډه انراو او او پرګلو او بکه سجدي کتو ویلیک ورته ویره ورګل دیږي وی جمعه سره روان شته وی چر شلم صحابه سره ډش ډری بلایي سبحان الله نبي اسلام ناشته ناشته رسول الله ته مبارکي راکې یو مبارک شمو مبارک صالح ابن عبید الله را, را پاتې دو او ما سره مصافحه وکړل او ینور تاسو وګورئ تاسو د ريالیز مبارکۍ د نړیواله مبارکۍ اوی دې راپاسید یوه په قسم په الله چې دا به دا اوري نه کوم نو صل ح خبر به دا څنګه الحر من واعه داد لحظه وان طمع من افادوا لفظه دې دې راپاسید لو لازم نه وکړو چې سلام نو کو د نبی استا مخچم کیدو ایما ته وی ابشر بخير یوم مر علیکا منذ ولدت کا دا با مور نتی پیدا شو د دینه سره زلواني دینه دا خوش اله را زلواني راغلي فاز روز رزي باي کاټ ته خوش اله را زلاني فاز روز رزي یماته وي چې ورته وای چې ساره طرف نه د الله پر راغلا ورته وای کنه الله سبحانه و تعالی طرف نه او بیا په کور خوشاله شو سواه او سواه نو او یماته وی چې خبره کوم ځکه پادشي مندلی با دوه لري پادشي دا بار د الله تعالی راځي صدقه بخ بخ وخ وخ تاکو دیروز زبردست مال دی ویزا ما فخدانا شداتا پخولوانو کی تفسیم کار سو کی تفسیم کار؟ پخولوانو کی تفسیم ما پخولو خولوانو کی تبسيم شو؟ تفسیم کار او داگر آیات زممبارک راگلی وعلاس ثلاثتی اللذینو قل لفو حتا اذا ذاقت علیمو الارضو ما رحبت وضاقتل امتسون وظنو اللہ ملجع من اللہ الا ایلی إلا دید توبی پو وجبانی اللہ تعالی دی حبت رسولیو و توبو باصل خکار دی تافتر بربط معلوم شي او یا ایوالذین آمنت تقل اللہ وکونو مابسا جتین دیر اشتیاوی لیو اشتیاوی در رغموائی سبحانک اللہم و بحمدک شد اللہ علیہ اللہ ان استغفر و قاتو بیلی سبحان ربزی ربزی ربزی ربزی ربزی ربزی